Vad fadern gör, det gör också sonen. Kapitel 5, verserna 19 till och med 30. 19 Jesus vände sig till dem och sa det. Sannoliken, jag säger er, sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. 20 Faderen älskar sonen och visar honom allt vad han själv gör och ännu större gärningar skall han visa honom så att ni kommer att häpna. 21 Ty liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv så ger också sonen liv åt vem han vill. 22 Och fadern dömmer ingen utan har helt överlåtit domen åt sonen. 23 För att alla skall ära sonen liksom de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sent honom. 24. Sannerligen jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sent mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. 25. Sannerligen jag säger er, den stund kommer. Ja, den är redan här. Och de döda skall höra Guds sons röst och de som hör den skall få liv. 26 Ty liksom fadern äger liv så har han också låtit sonen äga liv. 27 Och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människosonen. 28 Var inte förvånad över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra hans röst och gå ut ur den. Det som har gjort det goda skall uppstå till livet och det som har gjort det onda skall uppstå till domen. Av mig själv kan jag inte göra något. Som jag hör så dömmer jag och min dom är rättvis ty jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig